Slava a 174 a, a fiilor în către Domnul Iisus Hristos. Aleluia slavă ție Doamne i Hristos Mesia cel așteptat. Te iubim și Îți mulțumim ca asemenea unui prunc de lumină din icoana de lumină mai ci curate în noi te-născut și ai stat. Aleluia slavă ție Doamne i Hristos Mesia cel așteptat. Te iubim și Îți mulțumim ca asemenea unui odor neprețuit în inima noastră ca într-o biserica ta a intrat. Aleluia, lui Aslavă-ți-e, Doamne, să-i mesia cel așteptat. Te iubim și ți mulțumim fiindcă în noi și prin noi biserica ta a ridicat, când creditoria de suflete ne-a încredințat. Aleluia, lui Aslavă-ți-e, Doamne, să-i mesia cel așteptat. Te iubim și ți mulțumim fiindcă roa Duhului Sfânt ne-ai dat ca să-ți aducem rodul viei cel minunat. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i mesia cel așteptat. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă imnurile, ecteniile, rugăciunile, slujbele, în care slava și iubirea ta am cântat, Catâmia și Smirna la cer le-ai ridicat. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i mesia cel așteptat. Te iubim și ți mulțumim, fiindcă prin înmulțirea talanților pe care ni-ai dat, grija ta ne-a arătat. Aleluia, slavă ți doamnei să-i Mesia cel așteptat! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când pentru împărăția Ta, ucenici și slujitori, am format, semnul Tău pe fruntea noastră ca o cruce a stat. Aleluia, slavă ți doamnei Doamne, i Iisus, toase, Mesia cel așteptat! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când pe săraci, bolnavi, neputincioși și păcătoși, i-am ajutat, păcatele noastre le-ai iertat! Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, Iisus, Mesia cel așteptat! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în smirna smereniei gândul nostru l-ai îmbrăcat și jertfa mărturisirii în mâna noastră ai așezat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, Iisus, Mesia cel așteptat! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin gura noastră cuvântul Sfintei Evangheliei a răsunat și la mântuire pe frații noștri i-am chemat.